клялися, що помстяться за обман. А тепер, бачиш, дєждалися моменту і допалися до бідної дівчини, як голодне стерво. Ти подивилася, що вони з нею зробили. Господи, а що ж робити? Ну, на відміну від тебе, я вже дещо зробила, коротко мовила Світлана і потягла остовпілу клаву назад до кімнати. Не стій, «Ворушися трохи. Треба десь подіти Гюнтера. Думай, думай, де ми його закопаємо. Клава боязко переступила через небіжчика. Навіть не вірилася, що цей чоловік, котрий зовсім недавно так гаряче стискав її у своїх обіймах, уже не встане і навіть не поворухнеться. Стіл, що, може, не охолов повністю від її розпаленілого тіла, – був заляпаний кров'ю. «То він знав про скриньку?» «Знав. Кажу ж тобі, Рикля йому розповіла. Може, краще було не вбивати, а випитати усе в нього?» Звела догори опухлі від сліз очі Клава. «Ти поспішила. Я б могла...» «Ой, ну не будь смішною. Ти добре знаєш, якою була Рикля». Якщо вже нам вона не хотіла звіритися про місце схованки, то ні за що не сказала би про це Гюнтерові наперед. Рикля завжди була обережною. Аж занадто обережною. А чому ти кажеш «була»? Чому «була»? Бо нашої Риклі вже нема. Зрозуміла? Її нема. Я лишень розтоптана нещасна істота, яка навіть не пробує врятуватися. Та й то завтра її розстріляють. І ми з тобою нічого не зможемо зробити для неї. У кімнаті запанувала важка тиша. Обидві подруги стояли ні в сих, ні в тих над розпростертим на підлозі покійником. Не розумію. Як ти могла отак узяти і вбити його чи то запитала чи важко роздумуючи вголос промовила клава вдивляючись у світлянчене обличчя коли треба я багато що можу і ти зможеш якщо треба буде не забувай що саме гюнтер відвів риклю в гестапо добре розумів що з нею буде і подумай про те що ми розпочали і що маємо ще зробити. Не знаю, як тобі, але мені заїжджий німець на заваді не стане. Я хочу жити в цьому світі, а не мучитися. А що ж Рикля? Як же вона? Ми ж завжди були разом і думали трьох. Світлана, яка заходилася витирати ганчіркою стола, Підвела голову. Ми мусимо ще її побачити, ще хоча б раз побачити перед тим, як її. То її не стане, безпомічно простогнала Клава. Не стане клавцю. А ми виживемо. Даю тобі слово. Ти любила Риклю, стара дивилася в стелю. Важко було уявити, що вона могла день у день знаходити у тому спогляданні білої, трохи потрісканої площини вгорі над собою. Незворушне тіло на облізлому дерев'яному ложі нагадувало велику, викинуту на берег життя, рибину, приречену на повільне вмирання. Очі Клавдії Огром'як блудили, а уста – ледь-ледь ворушилися. Чи то вона прагнула промовити, чи щось говорила сама собі зовсім тихо, невловимо для стороннього вуха. «Ти пам'ятаєш світю о ті її останні слова?» нарешті таки промовила вголос. «Тоді, коли їх вели на розстріл, пам'ятаєш? Моторошне видовище! неначе. Живі мерці! Я ще й зараз бачу, як вони йдуть. Покірним стадом у пащику смерті і рикля між ними. У неї вже не було обличчя. Вона була такою ж сірою цяткою у юрбі приречених, як і всі. Що вона тоді сказала нам із натовпу? Ти згадай. Вона обернулася і крикнула нам. «Шукайте Мишигіна!» А потім ще раз повторила. «Пам'ятаєш?» Я довго думала, Світланко, над цими її словами. Навіть не попрощалася, тільки крикнула «Шукайте Мишигіна!» «Ти любила Риклю?» «Скажи, любила?» Уперто повторила баба Світлана. «Це був код, розумієш?» Продовжувала Хриплувато немічна. Рекля завжди була схильною до таємничості. Вона зразу замикалася в собі, коли стосувалася чогось.